Teatrul Național Radiofonic prezintă Eugen Ionescu. Cinci piese, oarecum scurte. Prolog. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle Et puis, monsieur, madame, mademoiselle Et puis, monsieur, madame, mademoiselle Et puis monsieur, madame, mademoiselle, sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. Pièce numéro 1. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai ma, j'en ai marre. Ai marre. Je voudrais bien me reposer. Doamnă, doamnă, iertați-mă, doamnă. Ce doriți, domnule? Mii de scuze, mii de scuze, desigur, nu se cade, nu mai știți Doamnă, trebuie neapărat să aflu. Și de ce? A, să nu vă închipuiți că am obiceiul să agăți așa pe stradă, fără niciun motiv. Ce doriți, domnule? Să-mi răspundeți la o întrebare. Dacă nu este o întrebare indiscrete. A, nu, nu, dar n aveți de ce să vă temeți, doamnă. Nu am timp deloc, domnule, n am timp Doamnă, doamnă, doamnă, doamnă, doamnă, iertați-mă, doamnă. Iertați doamnă. Mm. O vorbă. Doar o vorbă Mă rog Despre ce e vorba? E bine, iată da. Îl cunoașteți, o cunoașteți Ori nu-i cunoașteți Pe cine, domnule? Eu vă întreb Îl cunoașteți, o cunoașteți ori nu-i cunoașteți. Ce, domnule? Doamne, doamne, doamne, doamne, vă implor. Îl cunoașteți, o cunoașteți, ori nu-i cunoașteți. Cine, domnule, ce? Do doamne, doamne, vă implor, vă implor, răspundeți-mi la întrebare. Îl cunoașteți, o cunoașteți, ori nu-i cunoașteți. Domnule, vă bateți joc? Da. Vă puteți închipui. Domnule, domnule, vă rog, vă rog, vă rog, veniți-vă în fire și fiți mai clar. Ce vreți de la mine? Da. Să-mi răspundeți la o întrebare. Ce întrebare, doamnă? Știți, știți, știți foarte bine, doamnă. Care, domnule? Îl cunoașteți, o cunoașteți, ori nu-i cunoașteți? Domnule, săriți calmul. Nu suport să-și bată joc cineva de mine așa, în plină stradă. Ați gata cu cumva, de suflet, domnule, mă, tiner, 20 de ani. Salvați-mă, doamnă. Da domnule. Au, au, au doamnă, un pic de suflet, doamnă. Îl cunoașteți, o cunoașteți, ori nu-i cunoașteți? Doamne, nu pot să răspund la întrebare. Oh. Indiferența dumneavoastră Mă ucide O să mă aveți pe conștiință oh. să vă răspund la întrebare pentru că nu am destule elemente. Recunoașteți că întrebarea dumneavoastră e lipsită de sens, incompletă. Nu, nu, nu recunosc. Nu este adevărat, domnule. Nu să nu fie adevărat! doamnă doamnă, ba da, ba da, situația așa de amorul artei. Vai de mine, doamne, ba da, ba da, ba da, ba da, doamne, o cunoașteți, ori nu-i cunoașteți! Domnule, eu nu vreau să am pe nimeni pe conștiință, numai că numai nu mai. pot că eu pot nu să sunt să... un câine, doamnă! Câinii nu văd decât la 20 de metri, câinii nu... Deosebesc albul, de negru... Da, dar câinii miros și aud de la mare distanță! A, a, a, a, a, a. Așadar, prin urmare, îl cunoașteți! O cunoașteți! Ori nu-i cunoașteți! Domnule, eu o idioțenie, domnule! Minunat Ce parfum Vă ador, doamnă Vai, domnule Sunteți într-adevăr Atât de tânăr Aș vrea să Să fac ceva pentru dumneavoastră Atunci răspundeți-mi Vă rog la întrebare îl cunoașteți, o cunoașteți, Or nu-i cunoașteți O scoateți din sărită, doamnule Din vina cui, doamnă Ei, Cum din vina cui, cum cu Doamnă, doamnă, doamnă, doamnă, da, da. doamnă îl cunoașteți implor O cunoașteți Iar oh. Or nu-i cunoașteți O, oh, nu, că nu se mai poate, nu se mai doamnă, poate, doamnă, vă rog, credeți-mă vă implor, îl cunoașteți no, o să cunosc pe cine să cunosc. Ori nu-i cunoașteți. Aș vrea și eu să știu. Mai că nu știu despre cine vorbiți. Doamne, doamne, băi, implor, îl cunoașteți? Nu știu despre cine vorbiți. O cunoașteți? Nu știu despre cine vorbiți. Ori nu-i cunoașteți. Și pot să-ți mai spun eu, scumpul meu. Doamne, dar. Nu vă bate joc de mine, doamnă îl cunoașteți? Pe cine să cunoașteți? Doamne, doamne, vam dai. Hai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai. Stau, stau, stau, stau. Stai, te rog. Mai dăm-te, rog, câteva elemente ca să-ți pot răspunde. Atunci, răspundeți mi vă rog, la întrebare. Îl cunoașteți? Pe cine să cunosc eu, Eu nu vreau să te cunoască cât tine! bine! cunoașteți! totul, doamna, totul! Nu mai-mi rămâne decât să mă dăruiesc pe mine! Doamne! doamnă, o cunoașteți! Să cunosc, să cunosc, pe cine să cunosc! Ori nu-i cunoaște eu nu! Cunoașteți! Pe cine, pe cine? pe cine! Cunoște-ți cunoște stai, stai, stai, stai, cunoște stai, stai, stai, stai, stai, stai, nu pleca, nu pleca, iubidule, nu pleca Nu pleca Te iubesc Cu cunoște Îl cunoașteți? Pe cine, pe cine să cunosc? O cunoașteți? Pe cine, pe cine să cunosc? Ornici cunoașteți. Pe cine, pe cine să cunosc? Pe cine cunoașteți? Pe cine, pe cine să cunosc? O cunoașteți? Pe cine, pe cine să cunosc? Ornici cunoașteți. Pe cine, pe cine să cunosc? Cunoașteți? Mine, pe, pe cine să cunosc? Nașteți, Sau nu naște nașteți? Pe cine? Pe cine? nașteți. Nașteți, Dar nu mă pot duce după el. Pe cine? Sau nu-i cunoașteți? Pe cine? O cunoașteți? Pe cine? Sau nu-i cunoașteți? Pe cine? Piesa numărul 2 Salonul auto. Aici este salonul auto, nu-i așa? Da, domnule, dar ce-ați vrea să fie? Vă rog să mă scuzați, era orbit din pricina farurilor Uitați-vă la ele ce tare sună Nu-i nimic când o să vă obișnuiți, nici nu o să vă mai dați seama Într-un fel să știți că e mare păcat ah! să nu spuneți niciodată e mare păcat, spuneți, e mai curând păcat Niciodată nu trebuie să scriem sau să vorbim așa cum citim Sau viceversa, ca să folosim perfectul simplu? <laughs> Dumneavoastră ați venit la salonul auto să luați lecții de gramatică? Nu, că e șase franci bucata. Și o jumătate de porție de varză murată? Nu. E pe de altă parte, noi vă putem oferi un sfat al bătrânilor, format din nou membri reeligibili și un O. Vă mulțumesc din suflet, domnișoară. Eu am venit la salonul auto doar ca să cumpăr niște automobile. La kilogram? Nu, la bucată. Atunci va trebui să o fac cunoștință cu colegul meu. Haideți să-l căutăm. Dar nu e nevoie, că e lângă noi. Ne urmărește ca umbră. Stă între noi. Bună ziua, domnule! Vânzătorul sunt eu. Așa cum statul era Ludovic al 14-lea. Dumneavoastră sunteți cumpărătorul. Ce doriți să cumpărați? Domnul vrea niște automobil. Un automobil sau o automobilă? Ambele le vreau pereche, nu-mi place să niciile. Arată-i domnului noile modele. Doriți! Automobile veritabile, wow. verificate e... sau verzuri Pardon, domnișoară Da, da Domnișoară Da Vă rog frumos să mă împrumutați și mie nasul dumneavoastră Vi-l la plecare ca să pot vedea mai bine Da, poftim, păstrați mi Un nas bun face mai mult decât ceara de pe gar Urmați-mă, domnule Mă urmați? Da, tinere uh, Sunteți gata? Da, tinere uh, Și? Nu uh. Nu eh? Nu eh? Nu eh? Nu, eh? nu. Nu mai urlați ca un câine, domnule. Aveți în față un model Jean Racine cu 15 roți. 15? Da, 15. Dar oricând puteți să-i adăugați o apatra. 15, să nu mai spuneți niciodată asta. 15 fac întotdeauna doar 12, e lucru știut. Sau vreți să mă ca să vă admir tăblăria? <gântă> e o mașină bună. Ia, ciupiți -o. Pot? Vă rog. Ciup. <gântări> Vedeți? Reacționează prompt! Uh, Iertați-mă, aș putea să o ciupe și de aici? Sigur că da, domnule! Ciup! De data asta, să știți, chiar m-am speriat! Vă rog să mă scuzați! Nu eu am făcut asta! Taurul! Dar ce rol joacă Taurul aici? E tenor! <gri> Înlocuiește un bas cu voia dumneavoastră! Domnule! Domnule! Domnule! Hmm. domnule. Da-ți nasul înapoi. Nu mai poți să l suflu. Vai, nu vă credeam atât de romantică. Poftiți nasul, vi-l dau înapoi. Totul s-a terminat între noi. Nu mai contați pe mine. <trui> Vai, domnule, dar... Dar ce făcut cu nasul meu? <trui> Mi l-ați de tot! De sucul meu! De sucul meu! Domnule, să ne continuăm vizita cu voia dumneavoastră. Vai, ce mașină frumoasă! E o protoiferă, învățătoare cu 5 cai! Cât face? Depinde de preț. ah! Și mașina asta îmi place foarte mult! Ăsta! Pardon? E un mașin Aveți dovada? Are turgo per tractoarele necesare? Da, domnule Și nu niciunul? Niciunul, domnule Dar sunt toate în stare bună? Bineînțeles, domnule, nu avem decât marfă Calitatea întâi vă puteți convinge că te zice pește Hai, dați drumul <fie> Încă o dată <fie> <fie> Vedeți? Turgo per tractoarele funcționează Să-ndrăznesc? Chiar vă rog <fie> Mașina asta, iertați-mă, mașinul ăsta îmi place tare mult. Dar eu mă tem ca nu cumva să aibă blocaje la frânghii, Se întâmplă destul de des. Aveți toată încrederea, marfă garantată! Mașina asta are un aparat tetralogic? Cum, domnule? Dispune de un sistem tetralogic? Nu, domnule, are un foarte bun sistem logic, nu tetralogic Nu e un mașină suedez E curat franțuzesc, un autentic model cartezian Frenele funcționează cu garanție fixă sau cu depline putere? Ha, funcționează cu pneumonie circulatorie Cea mai modernă formulă Ia, uitați-vă! Perfect, îl cumpăr! Dar aș dori să nu uitați, vreau și perechea atunci vă prezint acestei tinere mașini blonde! Bună ziua, domnule! Eu sunt mașina blonde. Are pneuri grozave, perne excelente, picioare superbe, mijloc tras prin inel, motor nemaipomenit, volan plăcut, caroserie nou-nouță, un zâmbet adorabil și mult, mult farmec personal! Oh, dar o cunosc! O recunosc, o cucunosc. E dumnișoara de-a din și dintotdeauna. V-aș cumpăra-o cu plăcere, dar ține la tău, oh. Vă care pe dumneavoastră și încă 3 sau patru persoane, fără probleme. O cumpăr. Vă mulțumesc din suflet, domnule. Domnule, doriți să cumpărați și celălalt mașin? Nu, aș prefera să fac chiar eu pe automasculut Cum doriți, domnule Așadar, voi fi mașina dumneavoastră, domnule? Da Vă mulțumesc din suflet, domnule Aprindeți-mi farurile și să ne căsătorim imediat In ele aveți? Tilere! Da, domnule? Ce... Caut toate animalele astea în salonul auto. Habar nu am, domnule. Trăiască mirii Las pe noi. Piesa numărul 3. Guturaiul oniric. <sus> <sus> <sus> Bună ziua, domnișoară! Bună ziua, domnule! <sus> Ai, ce farmacia! Voi? N-ați văzut vile de pompă, din vitrină? Ah da, așa e. Atunci, domnișoară, sunteți așa de bună să... Să ce? Să nu știu, n-am, nu știu, n-am, n-am. Haide, domnule, curaj, dați-vă drumul. Spuneți-mi, vă rog, ce doriți. Sunteți mulțumită? Dar dumneavoastră? eu nu sunt decât un simplu client. Eu... Am venit pentru... Pentru? Pentru, hmm? pentru, pentru... Pentru, pentru... Pentru, pentru, pentru, pentru, ce? Am ghicit! Ah, no, no, no. Haide, domnule, curaj! Ce naiba! Că doar nu mai sunteți un copil de țuță! Câți ani aveți? 48! Păi, vedeți, nu mai avem nicio scuză! E vremea să deveniți bărbat! Haideți, vă rog, luați vă rog, vă dau eu o mână de ajutor Acum, domnișoare, că veni vorba cu farmacia asta Aveți ce să-i puneți pe masă bărbatului nevestei copiilor Cum nate iepurilor Unde v-ați născut? În care departament? Vă rog, spuneți-mi adevărul Tatăl dumneavoastră avea cămăși, căluți, cămile? Uite ce domnule Haideți să nu ne mai ascundem după degete. Poftiți, vă rog, poftiți, vă rog, după țevile de pompă, de vitrină. Poftiți, poftiți, <laughs> ca să vă sărut. Uh, uh, uh. Mulțumesc foarte mult, dar să știți că asta nu a rezolvat problema. ne-au făcut de afară. Ai. Așa și trebuie. Este absolut necesar într-o farmacie. Ajută la publicitate. Uh. Ei, <hide> și acum, dacă tot v mai relaxat puțin, puteți să-mi spuneți pentru ce ați venit? Uh, uh... Tot nu mă simt în largul meu. Nu pot să spun. Ia suflați-vă nasul. Hai, hai, hai, hai, hai. suflați-vă nasul. <gri> ha? Acum puteți să spuneți pentru uh -uh. ce a zănit? Uh -uh. În situația aceasta mă văd nevoită să dau drumul la muzica pentru Timiz. Ah, nu, nu, nu. Aiitate-s-că badaui eu mână de ajutor. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. că voi să mă întrebați. Dacă pot să vă vând niște niște niște niște niște niște niște medicamente. Medicamente. Medicamente! <laughs> În sfârșit, ați rostit cuvântul eliberator! Sigur că pot să vă vând! Ia privit, am rafturile pline! N-am îndreznit să vă spun așa de la început! Mi-am dat seama că nu îndrăzniți. E o timiditate firească, dar știam ce vreți! Chiar... Bineînțeles, prostovanule, oh. apropiatăți clienții, fac la fel, mai ales când vin aici pentru prima dată Dar, după ce se mai obișnuiesc, ii să vezi cum mai cumpără, ba, aspirină, ba, mm. carbonat de sodiu, cu aerul cel mai firesc din lume Absolut, de că așa nu se mai jenează deloc, da! Mm. Cum vă explicați jena aceasta de început? E, așa se întâmplă când vii să cumperi medicamente într-o farmacie, protește aici în aer un, un duh științific care zretează gleznele genunchii, graiul, în sfârșit, mă înțelegeți. Se vede treaba că sunteți și mai timide decât ceilalți. nu. Eu nu sunt întotdeauna atât de ezitant Cu cât zis mai mult, cu te hotărâș mai greu mm. <gântuia> Și nici chiar așa de timid Uite, uh, uite chiar e Am intrat ca o vijelie în prăvălia unui măcelar Și una, două, fără să-mi tremure glasul față de toată lumea Am strigat aveți chiloți de vânzare? Știam foarte bine că măcelarii nu țin mărfuri de astea. Nu-i nimic, mi-am spus. Oricum am nevoie și trebuie să-mi cumpăr. Și bine am făcut. Măcelarul și-a înfipt satârul halca lui de slănină, s-a dus imediat în camera frigorifică să se dezbrace și s-a întors cu chiloții lui. Oh. Pe care-i purtați și acum, că doar d mirosita mirosița ca taboș proaspăt. Oh, domnișoare, dar dumneavoastră chiar pe toate le știți. farmacist de nu-i se poate ascunde nimic, o adevărată vânzătoare de farmacie știe și cartomancie. Vă mulțumesc foarte mult la revedere! Alo, alo, alo, alo, alo, alo, unde plecați așa, unde plecați așa, iar v-a păgni timiditatea? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nici nu, nici nu, nici nu, nici nu aveam de gând să plec. Vă spuneam la revedere, numai ca să nu trebuiască să vă spun când o să plec. asta mult mai târziu, în orice caz, nu înainte de ora închiderii și la urmă urmei. Chiar dacă aș vrea să plec, dumneavoastră nu aveți dreptul să mă opriți! N-aș avea dreptul! Nu! După toate câte am făcut pentru dumneavoastră, n-aș avea dreptul! Nu! Ei, lasă -o vă arăt eu imediat dacă am sau nu am dreptul! Acum? cum? poftim? A, zău? Poate că aveți dreptate, atunci rămân! N-am vrut să Și acum, dacă tot ne-am așezat un pic Să profităm puțin de situații Spuneți-mi, vă rog Ah, ce medicament doriți? Ah, eu nu fac nazuri Puteți lua unul la întâmplare De pe raptul de sus, de jo, de la stâi, de la dreapta Nu, nu, nu fac nazuri Orică... De ce anume suferiți? Ah, Mi-e rușine Ai, ah, iubitule, te rog, nu o lua de la capăt Nu știu Nu știu ce-i cu mine pe scurt, mm. uitați ce mi se întâmplă, mm. eu am nasul înfundat, Aoleu. rău de tot, Aoleu. pe urmă mm. simt deodată cum începe să curgă, Coboară mm. încet spre buze, dau cu limba, e sărat. Restul cu un șervețel Nu vreți să vă dau o batistă? Nu mai spuneți cuvântul ăsta mi a așa rușine Ciudat, ciudat simptom Dar oare ce-o fi? Ce -o fi? Okay. Um, haideți totuși să luăm medicamentul acesta Și încercăm pe urmă să aflăm De ce anume suferiți, da? Ei? Nu tranutați, vă rog nu politic o să-ți Sigur, doi politicos din se refugi. Ai, nu te mai tot scuza atâta. Vă rog să vă scuzați. nu e nimic anormal, strănutați ca toată lumea. Ne mai o odată. Vă rog să vă scuzați. Nu no pricep nici ruptul capului, de ce nu vă curge nasul? Cine? Cine? Cine? cine E domnul doctor Să vedem ce părere are și el Poftiți vă rog, poftiți Domnule doctor, poftiți Bună ziua la domni și doamne doamne Bună ziua doctore Dar de ce spuneți doamne doamne? În timpul epidemiilor se recomandă repetarea cuvântului doamne De imunitate de deci ce nu spuneți și domnii, domnii? Da, chiar așa, de ce? Fiindcă două regații dau o afirmație. E un principiu bine cunoscut. Pe toate le știți, doctore. Domnișoară, sunteți așa de bună da, da, da, da, să-i spuneți da, da, da, de... chiar asta și <gânt> am de gând să fac, da. Uh, domnule doctor, puteți să ne spuneți, vă rog, de ce anume suferă acest domn? N-am <gânt> mm? cum să spun, dacă nu cunosc, simă pe tomele bolii. Totuși, sunteți doctor. <gânt> Vă înșelați? Nu sunt, doctor. Aiură. Păi atunci, de ce vi se spune doctor? ăsta e numele meu de familie. Și numele nu corespunde meseriei? nu e obligatoriu. Totuși. Cum adică? Totuși, așa să obișnuiește, eu de pildă sunt farmacistă și mă numesc Luiza, farmacistă. Farmacista. Farmacia mea se cheamă Farmacie, Cămașa mea se cheamă Cămașă, unchiul meu Jacques. Se numește firmă. Așa e normal. Da, sigur, da. Dar acesta este numai un obicei. Nu scrie în lege. Domnule, domnule, da pe dumneavoastră cum vă cheamă. Eu nu am meserie. Nu am nume. Și nu aveți prieteni? Nu aveți o patrie? Mm. Nu? Lăsați-i, lăsați, lăsați mm. că am să vă fiu eu patrie. Oh. Domnule doctor, dacă vrem să obținem un certificat nupțial, trebuie totuși să știm de ce nu funcționează nasul. E. Mă rog, de ce-i funcționează prea tare? Oh. Să consultăm bolnavul! Am la mine un periscop, l auziți? Domnule doctor, să știți că nu aveți dreptul să consultați dacă nu sunteți doctor! Ba da, Am dreptul! Sunt licențiat! Nu se aude nimic? Tia. Yeah, Tia. Yeah. Nu se aude nimic! Ai, ai, ai, vă rog. Am mai stranutat odată. nu e nimic să mai stranută odată. Ce und să ajungem în felul ăsta? Vă rog, dați drumul. Atenție. Eu încep să stranut. Miau! V-am zis să ia. Riscurile meseriei. Miau! Miau! Da, cu toții! Miau! Miau! Miau! Miau! Măcar acum știu de ce-i curge nasul! De ce? Ce am? Are un guturai oniric! Wow. Oniric! Wow. Păi atunci să oniricăm! Wow. Miau! Miau! Miau! Miau! ma façon de faire de la musique sont vite Si sollen wissen j'en je ai j'en ai j'en j'en ai je voudrais bien reposer 4 et puis monsieur madame mademoiselle Meine Dame, meine Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herrin, meine Dame, meine Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Dann... <coughs> Ce faci pe jos, draga <coughs> prietene? Hai, ridică-te. Ia ha? da. ja, spunem. Haide, da. Hai, hai, hai. Hai spunem. Haideți, spune-mi odată Spune Nu știu cum să vă spun Știam de seară. N-am vrut să dau telefon dar, dar nu mai suporta amânare Îmi pare rău că v-am sculat din pat la ora asta Ca să vă aduc o asemenea veste Am înțeles N-a reușit, Cine nenorocire Ce nenorocire și eu care am sperat până în ultima clip Vă înțeleg durerea Avea totuși o șansă Deși la drept vorbind nu o cine știe ce, trebuia să ne așteptăm la asta. E bine, eu una nu mă așteptam. Toate ieșau. Nu știu cum se făcea că le rezolva pe toate în ultima clipă. Obosit cum era, nu trebuia să-l lăsați. Ce să fac? Nu vă lăsați. Dar ce să fac? Ce să fac acum? Că nu vă lăsați. E îngrozitoare. Nu vă lăsați doborâtă, oh, scumpă prietenă. asta e viața. Mieru. Sigur. Nu, no, nu, chiar mieru. No, mai de mă, mă, mi Nu știu mă, mai mi I-am si spus-o prea brutal. Da. V-am spus-o prea brutal. Oh, -o. Nu, ai făcut foarte bine, era de datoria domnului mm. Oricum, oricum trebuia să aflu. Vreți un pahar cu apă? Un pahar cu apă! Un pahar cu apă! Un pahar cu apă! Trebuia să o luat, și eu mai pe ocolite. Ce crezi că asta ar fi schimbat situația? Ai de mine, dar ce se întâmplă, doamne? E rău! lasă ne lasă ne că-i dau eu să bea. O să-și revină. rog, a trebui să-i dau vestea cea rea Nu, cumva, domnul. Da. Ce Nu N-am știut absolut nimic, dar după expresia feței dumneavoastră mi-am dat seama. Bine, bine, bine. Ai lasă Ai de Ai lasă, lasă, Ai lasă eu... eu... Dar acutul de piatul domnul s-arbratul de piatul s Vă simțiți... Vă simțiți mai bine? Nu... Odată trebuie să mă țin tare... Mă gândesc la el nenorocitul... Hmm. N-aș vrea deloc să apar în ziare, dar ce parcă poți conta pe discresia ziariștilor? Încuiați-vă în casă, nu mai răspundeți la telefon <ră <maybe> Păi, oricum or să afle, nu? Puteți pleca la țară câteva luni Vă refaceți, vă Așa? reluați viața de dinainte Lucrurile se uită, mm, scumpă prietena. Nu se uită, scumpă prietene Ei tocmai asta așteaptă Nu, sigur, sigur, mm. nu, câțiva prieteni vor suferi mm. Clar, dar ceilalți, hă? ceilalți A, te trezit Da ai venit de vreme, dragă prietene? A? Ce se întâmplă? Ai aflat rezultatul? Ați picat. Ești sigur? Nu trebuia să vă prezentați la laureat. Să mă pice pe mine la bac? Magari să-mi fac ei mie una ca asta? Au ofișat rezultatele seara foarte târziu de aia. Păi, dacă era seara, atunci poate că era întuneric. Ha, ha. Atunci tu cum ai reușit să le citești? S-au pus reflectoare. Extraordinar, ăștia sunt în stare de orice, numai ca să mă compromită În dimineața asta am trecut iar, listele erau tot acolo pe ar fi trebuit să alungi pe portar să le zmulgă Asta am și făcut din nenorocire. era și poliția pe acolo Numele dumneavoastră este în fruntea listei de picați S-a făcut coadă, se calcă lumea în picioare ca să vadă <laughs> Cine? Părinții elevilor? <laughs> Nu, nu, mai că sunt acolo toți colegii, toți rivalii tăi, toți pe care ai atacat în presă pentru ignoranța lor, foști elevi, studenți, asistenții tăi, pe care ai picat pe vremea când erai președinte de comisie. Hai de mine, sunt compromis, dar nu mă las, nu mă las. Auz, o fi o greșeală. Am fost la examinatori, am vorbit cu ei, mi-au arătat notele pe care le ați luat. Matematică 0. Zero? Eu nu sunt o om de știință. Greacă zero, latină zero. Zero? Cum zero, ma tu, un umanist? Portător oficial de cuvânt al umanismului? Autor cărții, apărarea și ilustrarea umanismului? Zero? ZERO! ZERO! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. PARDON! În cartea mea era vorba de umanismul modern! Asta stai puțin! Nu, nu, nu! Ia stai puțin, spune! aia spune, ia spune la, la, la limba maternă cum m-am descurcat eu, la compunere, ce nota am luat eu? 900. Ai luat 900 de puncte. Pui perfect! Mă adic... Vă este drăjeno la celelalte materii. Ah. Din păcate, nu. Nota maximă da. este 2000, nota de trecere este 1000 de puncte. Oh, ce oh, Ăștia au schimbat mm. regulamentul. Nu au făcut o special oh. pentru tine. Întotdeauna ți a că ești persecutat. Ba da, e... l-au schimbat. Eh, da, au revenit la regulamentul vechi de pe vremea lui Napoleon. e de moartă. Cum? Dar întâi și întâi când au schimbat ei, dragă, regulamentul ăsta. Eu sunt președintele Comisiei de Bacalaureat a Ministerului Educației Naționale. Păi nu m-au consultat, ei nu aveau dreptul să schimbe așa oh. regulamentul. Oh. <coughs> așa ți-ai atac un consiliu de Stat. Oh, iubită, oh. iubitule, iubitule, ce e cu tine? Te-ai ramolit de tot, tu ți mințile. Pui da, ai uitat că ți-ai dat chiar tu demisia înainte de examen Ca să nu planeze niciun dubiu asupra obiectivității examinatorilor Eu? Da, așa mă retrag demisia oh, atunci E oh, copilărie, știți bine că nu se poate Păi, dar eu nici nu mă mai mir că tu ai picat Cine are minte de copil N-ar trebui să se prezinte la un examen de asemenea maturitate Cum este bacalaureatul Așa, așa, așa Azi, azi, azi. <gătăția> <gătăția> <gătăția> <gătăția> și când te gândești că m-am prezentat la examenul ăsta alături de alți 200 de candidați care puteau să-mi fie cu toții copii a? Să exagerăm, a, nu exagerăm, nu puteați fi tată la sute de elevi Eu ți-am zis să nu te prezinți, dar tu nu, tu vrei toate atestatele, toate diplomele, niciodată nu ești mulțumit spune -mi și mie, ce-ți trebuia diploma asta, Ca acum s-a dus totul Ai licența? Da ai doctoratul? Da. Ai diploma de absolvire a școlii elementare? Da. Ai certificatul de absolvire al școlii primare? Da. Și? Dar rămăsese un gol. Dar nu-l bănuia nimeni. Dar eu îl știam și îl puteau afla și alții. M-am dus și eu la secretariatul facultății și am cerut o copie după diploma de licență. Da, bineînțeles, domnule academician, da, bineînțeles, domnule rector, da, bineînțeles, domnule decan, e, eh, și după aia s-au dus o caute. <hie> Secretarul general s-a întors cu un aer jenat, ba, chiar foarte jenat, și mi-a spus, îmi pare foarte rău, dar e ceva ciudat, se întâmplă un lucru ciudat, aveți licența, e adevărat, dar ea nu mai e valabilă. Eu, bineînțeles am spus, cum se poate așa ceva? Există un gol înainte de licență Nu știu cum v-ați putut înscrie la facultatea de litere Fără să aveți bacalaureatul Ei, și? Cum adică, licența nu mai e valabilă? Nu, nu de tot Au suspendat-o Vă eliberăm copia pe care ne-ați cerut-o Dacă vă prezentați la examenul de bacalaureat Veți fi acceptat fără probleme deci vezi că eram obligat să mă prezint? Ba nu erai deloc obligat să te preziți. De ce te-ai dus tu, mă, să scot ce prin arhivă? Ce ți-a trebuit, ție, mă, să scot <coughs> ce prin arhive? Cu poziția ta nu mai aveai nevoie de nicio diplomă, nu-ți cera nimeni nimic. La drept vorbind, când secretarul general... Uh... Mi-a spus că nu am bacalaureat, eu bineînțeles că am protestat și am zis, nu se poate așa ceva. Pentru că eu nu mai puteam să-mi aduc aminte. Mă prezentasem eu oare în ziua la examenul de bacalaureat? Da sau nu? Eh? Și într-un târziu am reușit să-mi aduc aminte. Ei bine, nu m-am prezentat la examenul de bacalaureat pentru că în ziua aia eu am avut guturai. <laughs> Gutura, da, da. te pilisești ca de obicei. Anu, ah. soțul dumneavoastră e conștincios, a vrut să umple un gol. Ai, Iurea. nu prea-l cunoști. Vrea glorie, vrea onoruri, nu se mai satură. Vrea să agațe pe perete diploma asta. Diploma de licență, lângă zecile de alte diplome. Spunem -mi și mie, cui mai folosește o diplomă în plus sau în minus? Nu le bagă nimeni în seamă. Mm. Doar el vine noaptea pe furiș și le admiră. <rătăși> Ei, ce e ce? Te rog. Dacă știi de câte ori l-am prins. <rătăși> Coboară în salon. Așa. În vârful picioare. Se uită la ele. Și le numără. Băi, și ce ai vrea să fac dacă am insomni? Subiectele de la bacalaureat sunt în general cunoscute de dinainte. În funcția pe care o aveți, le puteați afla fără probleme. Sau puteați trimite pe altcineva care să dea examen în locul dumneavoastră. Un delegat, unul dintre elevi, de pildă. Sau dacă nu vroiați să se afle că știți subiectele de dinainte, puteați foarte bine să o trimiteți pe menajeră să le cumpere de pe piața neagră, acolo unde se și vând. Eu nu pricep, domnule, cum m-au trântit ăștia pe mine la compunere. Păi, eu am umplut acolo trei coli. Eu am, am dezvoltat tema. Am dat așa o imagine clară asupra evenimentelor. Mă rog, oricum plauzibilă, dar, dar nu Am o notă atât de mică. Hai e... aduceți în minte de subiect? Aia, a... A... Mm. Mm. <sus> Ai, Iurea, habar n-are, nici nu mai știe despre ce a scris. Am aici o a lucrării. Subiectul era... Influența pictorilor renașterii uh -huh. asupra romancierilor francezi din vremea celei de-a treia republici. Uh, Uitați-vă și dumneavoastră ce ați scris. Da. <laughs> Procesul lui Benjamin. Oh. După ce Benjamin... A fost judecat și achitat, asesorii nefiind de acord cu judecătorul l-au asasinat pe acesta și l-au condamnat pe Benjamin la suspendarea drepturilor civile și la o ustrătoare amendă de 900 de franci. De aici și cele 900 de puncte. Benjamin a făcut recurs, Benjamin a făcut recurs, domnule, eu nu pot să citez mai departe, eu întotdeauna am avut așa un scris urât. Păi de ar fi trebuit să-mi să iau la mine mașina de scris. Dar aici nu este vorba de scris urât. Și nici de ștersături și nici de pete. Da. Benjamin a făcut recurs <laughs> încadrat de polițiști îmbrăcați în uniforme de infanteriști. Uniforme de infanteriști. <laughs> ha? Da, da, nu, e imposibil, eu nu pot să citesc, domnule, eu nu pot să citesc, aici e întuneric, eu nici nu am ochelarii la mine, asta e. N-are nici în clinic, nici în mânecă cu subiectul. Soția dumneavoastră are dreptate? Ce-ați scris n-are legătură cu subiectul. E, ba da, e indirect, așa oh. are. Nici măcar indirect? E... Oi fi tratat eu al doilea subiect. Era unul singur? Chiar dacă era un singur subiect, eu am tratat un altul, dar l-am tratat corect. Am dus povestea până în pânzele albe, am explicat caracterele, le-am subliniat comportamentul, după aia am venit de a demistifica semnificația acestui comportament, iar la final am tras concluziile. Restul nu-l pot desluși Te rog, citește-l dumneata mă, e ilizibil Și nici eu n-am Da la mine Ia de mie că eu am mult buni E ilizibil, Te-ai prefăcut că scrii ceva acolo Ai mâzgălit Ba nu! Am tras și concluziile sunt trecute aici cu litere mari Unde e? Un... Concluzie sau sentință, concluzie sau sentință... Aaaaaa... Ia asta i că examenul ăsta. De vreme ce n-ai tratat subiectul care trebuia, de vreme ce l-ai tratat prost, adică nu, n-ai pus decât titluri, nota asta, din păcate, e meritată, dragă. Ai să pierzi procesul. Soția dumneavoastră are dreptate, o să-l pierdeți, lăsați o baltă. Mai bine, luați-vă o vacanță. Băi! Întotdeauna le dați dreptate celorlalți Pentru că profesorii ăștia știu ei ce fac Nu degeaba au fost numiți profesori nu? Ei au câștigat concursuri Ei s-au pregătit temeinic Ei au bacalaureatul Știu cum se face o compunere hmm. Cine făcea, domnule, parte din comisie? La matematică, doamna Binom? La greacă domnul Cacos, la latină domnul Nero Junior și alții. Păi ăștia nu știu dragă mai multe carte decât mine. Dar la limba maternă? La compunere? Ha? O femeie. Cine? Secretarea de redacție a revistei ieri, alaltă ieri și azi. Asta e. O cunosc eu și pe ticaloasă asta. ha ha, ha! Asta era, mi-a dat dotă mică ca să se răzbune N-am vrut să intru în, n-am vrut să intru în partidul ei politic Ca să se răzbune a făcut-o Adică era de așteptat, nu? Sigur Ce mi-ai făcut, mă? Ce mi-ai făcut? Acum s-a dus naibii totul ce ți-am făcut? Am predat la Sorbona, și la Oxford, e, la universități americane. Despre opera mea s-au scris peste 10.000 de deze sute de exegesi se pleacă asupra operelor mele. Sunt doctor Honoris, cauza al universităților din... din... Amsterdam, al facultăților secrete din Ducatul de... de... de... de Luxemburg. Ți-am luat de trei ori, Regele Suede era uluit de erudiția mea! Dr. Honoris Caus, Dr. Honoris Caus a picat la mac! Oh. Nu, nu, nu, să nu, bată nu, de noi! Toată lumea! <laughs> Știu eu cum să anulez examenul ăsta Ia să-l sun eu pe șeful statului Nu, nu, nu, Lasă telefonul Nu, nu, Lasă telefonul Nu, nu, nu, nu te rog frumos că ai mai multă influență Păi eu cum să... Păi Președinția Președinția, aș dori să vorbesc cu președintele Nu, nu, personal Alo, Jules? No eu sunt. Eu. Cum? Eu. Da, dragă prietene, măcar ascultă-mă. Eu. eu. eu. din gură! Jules. Eu. Sper că glumești. Eu. Cum? Nu glumești? Oh. Ce a zis? A zis... Nu mai vreau să am de a face cu dumneata. Mamica mi mea interzis să mai vorbesc cu repetenții clasei. Shanks. La. La. La. La la la la la. La. La. La. La la la la la. La. Eu acum am patru frați. La. De ce văd doar trei căcați. La. La. la. la. la.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 Pot să vă anunț, domnul meu, că fica mea și-a terminat studiile cu brio? Nu știam. Mă mm -hmm. așteptam la asta. Știam că e o fată de ispravă. Da, N-am avut de ce să mă plâng ca tu ți alți părinți. nu. alți Să știți că am fost întotdeauna foarte mulțumit de ea. Meritul al dumneavoastră, domnule. A știut să o creșteți. <laughs> Copiii modeli sunt un lucru foarte rar, mai ales în zilele noastre. Da, chiar așa, chiar așa. Pe vremea mea, copiii erau mult mai, mai ascultători, da, mai, da, da. mai atașați de, de părinți. Da, da. Da. Le înțelegeau sacrificiile, grijile, greutățile materiale. Mm. Pe de altă parte, mai bine să n habar de toate astea. Absolut, absolut. Nu știu, parcă erau și mult mai. mai. erau uh, și mult mai numeroși. Exact, da, exact, simt. exact, da, da, da. Se pare că, se pare că în Franța. Na Natalitatea, Se pare că în Franța natalitatea e în scădere Când crește, când scade În momentul de față, cred că are mai curând tendința să crească Hehehe. Da. Hehehe. <laughs> Hehehe. Dar asta nu poate compensa, Anislav Da, nici vorba, așa e. trebuie să recunoaștem eh, Ce să mai vorbim? Asta e și n ce-i face Copiii sunt greu de crescut, mai ales în vremurile noastre. Așa e, mai mie îmi spuneți. Dumneavoastră nu vedeți că viața asta e din ce în ce mai grea? <gri> da. Și ăștia, ăștia mici au nevoie de atâtea lucruri. Da. Dar există ceva de care să se poată lipsi. Dar unde o să ajungem? <gri> în ziua de azi, numai viața omului este ieftină. Absolut. Aici chiar că... Dar să știți că aveți perfecte dreptate. Cu păi, cu tremurele... Accidentele de mașină și de tot felul de vehicule. Avioanele. Vai! Bolile sociale, sinuciderile, voluntare. Bomba atomică, doamnă. Do vai de mine! Ce să mai vorbi? Nu mai, nu mai vorbiți de bomba atomică? Hai. Se pare că din cauza ei s-a schimbat și vremea. Păi, da? Dumneavoastră, da. nu vedeți că noi nu mai știm ce e timp. Totul s-a întors cu susul în jos? Și dacă ar fi numai asta, dar... Știți ce am auzit? Da, să spun atâtea! Dacă ar fi să tăi după tot ce spune lumea... Ah, da, da, asta e adevărat. N-am mai terminat niciodată chiar așa. Ei. Poftiți, poftiți-te, ziarele astea. Păi da, mint, ziarele astea, mint din în îngheață apele. Faceți ca mine, doamnă. Nu credeți în nimeni și în nimic și nu mai lăsați să vi se împuie capul. Absolut! Mă vine lipsă! Ză, adevăr grăzi, vă pricepeți, nu glumă, ză așa! Ah, merge cutiuța asta e tot. A, mă rog, nu oricine poate să spună asta. Mm -hmm. Vedeți, doamnă, în ziua de azi plăcerile, distracțiile... Senzațiile, tari, cinematograful, impozitele, așa. discotecile, da. telefonul, radioul, avionul, marile magazine. Chiar așa, chiar, așa, chiar așa. Închisorile, marile bulevarde, asigurările sociale, da, totul, da. tot, tot absolut, tot, absolut, absolut. Tot ce dă savoare vieții moderne, toate lucrurile astea da, au schimbat da. omenirea în așa hal că a devenit de nerecunoscut. Și... Și să știți că nu în avantajul nu Trebuie să recunoaștem. Cu toate să ar fi inutil să negăm progresul pe care îl vedem progresând zi de zi, nu? absolut! În domeniul tehnic, al științei, al mecanicii, al artelor și literaturii. Da, fără discuție. Păi, trebuie să fim drepti. E tare urât să fim nedrept. Am putea spune chiar că civilizația evoluează neîntrerupt într-un sens favorabil grație efortului comun al tuturor națiunilor. Exact! Exact! mi ați lua vorba din gură! Ce cale lungă am străbătut de la strămoșii noștri care uh, locuiau în peșteri, se mâncau unii pe alții și se îmbrăcau în piei de oaie! Ce cale lungă am străbătut! Da, chiar! Ce cale lungă am străbătut! Da. Dar încălzirea centrală, domnule. Ce ziceți dumneavoastră de încălzirea centrală? A? Păi ce? Exista încălzire centrală în peșteri? Stai să vă spun ceva, stimată doamnă. Eu, eu când eram de ușișioapă. tot e așa de jingle când ești miticel Da. Locuiam la țară. Țin minte că ne încălzeam încă la soare și vara și iarna Și iarna? Și iarna Ei. Ah, Ne adunam în jurul lămpii cu gaz pe vremea gazul costa o ca toată Și uneori ori la lumânare Păi da, da se întâmplă și în zilele noastre când e pană de curent, nu? Mașina ea imperfectă doar de om a fost inventată și moștenește toate defectele omului. Păi de mine, nu mai vorbiți mie de om. Cunosc eu bine omul meu. <laughs> Bărbații. Păi nu mai brești decât nevestele lor. A, nu, toți au apă și un pământ, stimate domn, N ai de unde alege. Da, sigur. Da, păi sigur că da. Dar mai că atunci, de ce am cere omului eforturi de care nici mașina nu este în stare? A. Păi, da, da, la asta nu m-am gândit, da, da, da, cred că, adică da, de ce nu, da? da. Vedeți dumneavoastră, doamnă, viitorul omenirii e în viitor, în vreme ce pentru animale și plante este exact pe dos. dar asta de nu înseamnă că mașina... Este un deus sex machina care ar înlocui progresul și pe Dumnezeu fără niciun efort din partea noastră. Nu, nu, stai, stai, stai, stai, Eu am asta, nu. Eu zic că omul e totuși cea mai bună mașinărie omenească. Omul conduce mașina, fiindcă el este Spiritul. Da, adică. Păi, da, trebuie să recunoști, da, sigur că da, aveți dreptate. Iar, Iar mașina rămâne mașină. Da. În afară de mașina de calculat care calculează singură. A, păi, A, da, observația dumneavoastră este, ju... da, chiar așa e, mașina de calculat calculează singură, nu? Da, sigur, sigur, sigur că da. Observația dumneavoastră este absolut corectă. Nu e decât o excepție care confirmă regula Aha Păi uite, noi adinaori vorbeam de gaz de lumânări Cumpărai oul cu 5 parale pe vremea niciun nici șfanță în plus Cât? 5 parale e? Ce, ce, ce ou? Wow. Dar wow, nu vine, zău, wow, că nu vine să cred Vă rog să mă credeți Dar nu mă îndoiesc dai de pe un prânz 20 de parale oh. Mâncarea costat temir ce? Pe vremea aia unde sunt vrea ure la ala? Uite, o pereche de pantofi pe 500, din piele veritabilă. O luai cu 3 frangi și 75. 3 franci? Și 75. Uh. Tineretul din ziua de azi, habar n-are. Nu. No, da, tineretul din ziua de azi nu știe ce fericire. Uite uite uite uite uite, uite, uite, uite, uite, uite. Sunt asa, din. În da. ziua de azi. În ziua de azi tortul e mai scump de o mie de ori! Putem afirma, în cazul ăsta, că mașina este o invenție fericită și că progresul e bun? No, e? Nu, nu, ruptul capului, nu. O să spuneți acum că există progres bun și progres vreun? nu nu, nu, că n-am spus asta. Așa cum există evrei buni și evrei răi, nemți buni, nemți răi, spus asta. filme bune, filme proaste. Nu am spus seri, asta, dar n-am spus, domnule dragaz. Dar de ce nu? Puteți să o spuneți, e dreptul dumneavoastră. Absolut. Eu respect toate opiniile. Eu oameni idei moderne. Nu am avut noi revoluția franceză, cruciadele. Ah, da. Inchiziția. Ah. Pe Wilhelm al II-lea Papi. Da. Renașterea. Hmm. Ludovic al 14 eee. Și atâtea și atâtea sacrificii inutile. Am plătit destul de scump dreptul de a spune tot ce ne trece prin cap, fără să-și bată lumea joc de noi. Da, aveți perfect. Adică cum e să vie cineva să te bârie la cap în propria ta casă, nu <laughs> de... Cum? Adică cum? <laughs> păi <de. laughs> Și Ioana Dark? Băi de mine, ce cu Ioana Dark? V-ați întrebat ce ar spune Ioana Dark, dacă ar vedea toate astea? <hă>, nu odată! Da telegraful! Ia care treia într-un bordei de răpânat nici nu l-ar recunoaște cu toate transformările astea! Păi da, dar cu siguranță nu l-ar mai recunoaște! Poate că l-ar recunoaște totuși! Eu știu, da, poate că l-ar recunoaște totuși! Și când te gândești că a fost ars să vie de englez care după aceea au devenit aliații noștri. Ei, spui, cine, așa am privut-o Există și englez buni. Da, dar mai ales rău. <laughs> <Ce -a -i? laughs> Dacă vă închipuiți că-ți mai vrei, corsicanii. <laughs> nu am spus asta! <laughs> totuși, corsicanii măcar sunt buni la ceva. Sunt poștași. Cine ne-ar mai aduce corespondența dacă n-ar fi poștaș. Da. da, da, da, da, E, sunt un rău necesar Răul nu e niciodată necesar Aici chiar că ați nimerit Să nu vă închipuiți că eu meseria de poștaș Nu, no, vai dar nu există meserii rușinoase Doamnă, doamnă ați rostit o vorbă mare Doamnă, doamnă ați rostit o vorbă mare, dați-mi voie să vă felicit și să vă decorez Mai! Cu crucea de onoare da Vai, Să o va... pun aici pe. Aici. Da. Ști... Vorba dumneavoastră ar merita să devină proverb Știți, eu, eu nu sunt decât o simplă femeie Dar dacă sunteți sincer Doamnă, o afirm sus și tare Adevărul poate ni Din orice creier Mă flatați? Doamnă, ați spus degetul Pe viciul principal Al societății noastre pe care o detest și o, și o condamnă în integralitatea ei, fără fără să mă desolidarizez de ea. Dar nici nu trebuie. Societatea noastră, doamnă, nu mai respectă meserile. Priviți, priviți exodul țăranilor către orașele tentaculare. Da, da, domnule, constat, constat. Nu mai respectă meserile, nu mai respectă copilul, care, dacă expresia nu vi se pare deplasată, e E puiul omului Vai, puiul omului Dar câtă dreptate aveți Poate că nici copilul Nu mai știe să se facă respectat Da, poate, poate Totuși copilul trebuie respectat Fiindcă dacă n-ar fi copiii Specia umană ar pieri în doi timp și trei mișcări oh, Înfioră tot uh. Și din lipsă de respect în lipsă de respect Nu ne mai respectăm cuvântul dat Într-adevăr îngrozitor Și asta este cu atât mai grav cu cât cuvântul este Divin. Ca verbul. N-avem voie să ne batem joc de el. <truz> Asta îmi spuneam și eu Vedeți, de asta eu m-am străduit Să-i dau, fiice mele, o educație solidă Să aibă o meserie onorabilă Din care să-și poată câștiga Pâinea în mod cinstit, este Să-i să respecte pe toți ceilalți Din jurul ei, începând cu ea însă Da, da, și bine ați făcut Ce studiare? are? Am mers foarte departe cu studiile eu dintotdeauna am visat că ea să devină dactilografă. Oh, da. oh. Asta a fost și visul ei. Da, da, acum, da, da. și-a luat diploma și o să lucreze într-un birou de malversațiuni. Trebuie să fie mândră și mulțumită. nu, țopă, țopă e de bucurie toată ziua. <laughs> și muncimititica ca de ea. Ulege roadele muncii ei. Da, da. acum nu-mi rămâne decât să găsesc un soț bun. Merită, doamnă. Merită. E o fată pe cinste. Dar uite-o că vine să vă prezint! Bună ziua, mamica! Haide! Mua! Mua! Mua! Tata. mănați, doamnă, ca două picături de pat. Iată ia te tu să spui frumos, bună ziua, domnului! Bună ziua, domnule! Bună ziua, fetița mea! E într-adevăr bine Câți ani are? 93. A, e majoră, care va să zică. Nu, fiindcă ne datorează 80 de ani, așa că noi rămân decât 13. O să treacă la fel de repede ca ceilalți, fiți fără grijă. Ești minoră, care va să zică. Da, numai că ascultă la vorba mea je minoră je găsește nașul. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle... ...dann, meine herren, meine damen, fräulein... ce moment, ...je suis bien fatigué J'en ai marre, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai marre. ...je voudrais bien... Ați ascultat Eugen Ionescu 5 piese oarecum scurte Textele au fost traduse de Vlad Rusou și Vlad Zografii Cele două cântece pe care le-ați ascultat Aparțin Milea și lui Eugen Ionescu Interpreții Îi cunoașteți? Antoaneta Zaharia și Pavel Bartos Salonul Auto Ionel Mihailescu, Oana Ștefănescu, Gelunițu. Guturaiul oniric. Gelunițu, Antoaneta Zaharia, Mircea Constantinescu. Lacuna. Gelunițu, Ionel Mihailescu, Oana Ștefănescu, Antoaneta Zaharia. Fata de măritat. Mircea Constantinescu, Dorina Lazăr, Ionel Mihailescu. Regia artistică Alexandru Dabija. Asistența tehnică, Marilena Barabaș, regia de studio, Milica Crăiniceanu, regia muzicală, Stelică Muscalu, regia tehnică, inginer, Luiza Mateescu, redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, 2008.